Rugăciunea a șasea pentru taina și porunca în fierii. Doamne Iisuse, riscoasă toate știutorile, te iubim, te sălim și te rugăm, Hidește sufletul nostru ca un templu, pene ca un loc și ca un sălaș al Tău. Ridică-ne ca o cetate, asemenea Ierusalimului cel celest, încât să putem împlini Porunca ta, cere cele ale împărăției cerurilor și celelalte se vor adăuga voi, ca să se săvârșească într-un noi cuvântul. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locașta la el. Vino să faci în noi un loc al păcii tale. Să te vedem cu ochiul munții, te privești în noi prin ușa inimii, să alungi tulburarea grijilor și gândurilor, să așezi pietrele prețioase ale înțelesurilor, să trăim prin cuvintele Sfintei Evangheliei în cudetele noastre adevărul Tău, să topești cu pojarul iubirii dumnezeiești, piatra literelor, Cuvântului Tău ce Sfânt. Să ne dăruiești taina învierii Ca fiilor învierii. Să aduci lumina lină A Sfintei Slave În inimile noastre Care este soarele Tău Cel mai presus de toată Sărucirea. Să ne redai echipul și asemănarea cu Tine Pentru că Sufletul nostru Te crească la nesfășit. Încă ești de necuprins și să fim asemenea cu tine, așa cum a fost sfatul cel Dumnezeiesc, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, să trăim și să fim părtași la cele ce ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au stuit.